דברי הימים א', פרק ח'. ובנימין הוליד את בלע בכורו, אשבל השני ואחרך השלישי, נוחה הרביעי ורפה החמישי, ויהיו בנים לבעלה, אדר וגרה ואביהוד, ואבישוע ונעמן ואחוח, וגרה ושפופן וחורם. ואלה בני איחוד, אלה הם ראשי אבות ליושבי גבע, ויגלום אל מנחת. ונעמן ואחיה וגרה הוא הגלם, והוליד את עוזה ואת אחיחוד. ושחריים הוליד בשדה מואב מן שלחו אותם חושים, ואת בערה נשיו. ויולד מן חודש אשתו את יובב ואת צביה, ואת מישה ואת מלכם. ואת יעוץ ואת שחיה, ואת מרמה, אלה בניו. ראשי אבות. ומחושים הוליד את אבי טוב ואת אלפעל. ובני אלפעל עבר ומשעם ושמד. הוא בנה את עונו ואת לוד ובנותיה. ובריעה ושמא המה ראשי האבות ליושבי איילון. המה הבריחו את יושבי גת. ואחיו ששק וירמות. וזוודיה וערד ועדר. ומיכאל וישפה ויוכה בני וריעה. וזוודיה ומשולם, וחזקי וחבר, וישמרי ויזליאה ויובב, בני אל פעל, ויקים וזכרי וזבדי, ואלי עיניי וצלתיי ואלי אל, ועדיה ובראיה ושמרת, בני שמעי, וישפן ועבר ואלי ועבדון וזכרי וחנן, וחנניה ועילם ואנטוטיה, ויפדיה ופנואל בני ששק.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 והיא הועדה הוליד את עלמת ואת עזמוות, ואת זמרי, וזמרי הוליד את מוצא. ומוצא הוליד את בנאה, רפא בנו אל בנו עצל בנו. ולהצל שישה בנים, ואלה שמותם, עזריקם, בוכרו וישמעאל, ושעריה ועובדיה וחנן, כל אלה בני עצל. ובני עשק אחיו, אולם בכורו,